«Когда кончиться срок приговора, в путь далекий я сразу пущусь і на поїзді в мягком вагоні, як тебе, дорогая, примчусь. Не доходили м'які вагони до мого села. Та коли б і доходили, то не став би я їх ждати, бо стрибав уперше першу ліпшу, аби тільки їхати, аби котилося, аби ближче і ближче додому. Солдат не перебирає, немає поїзда, Перевалюйся через борт попутної полуторки, а там прилаштовуйся на колгоспну підводу, запряжену парою кінських скелетів, вибракуваних полковим ветеринаром наших наступаючих частин і щедро подарованих селянам для зміцнення колгоспного ладу. До мого села ні залізниці, ні шосе, ні путящої дороги. Від степу темним валом нависають над селом. Розбагнені мало не до центру землі чорнозими, а з-за плавень холодно дихає Дніпро, який щороку заливає весняними водами всі нижні вулиці. Здавалося б, ось місце, яке могла б поминути війна. Ох, не поминула, не обійшла. Я написав мамі з Берліна і одержав відповідь. Мама писала, живемо в землі, я нічого не розумів. Могла б пояснити, хіба що Оксана, але з нею щось діялось ще що загадковіше, ніж оті мамині слова Я писав Оксані щотижня, а від неї жодного слова Не доходили мої листи? Тільки тоді, коли моя підвода перевалила через гору Кучерявого, я збагнув страшне значення загадкових маминих слів живемо в землі» Моє рідне село зникло не існував більше той прекрасний, неповторний світ, який жив у моїй душі всі ці роки, що з той маленький материк мого дитинства і моєї юності, який здавався колись мені безмежним, хоч і обмежувався з одного боку озером круглим і сосною, так звали ми великий сосновий бір, а з другого – Миронишеним озером і дубиною, тобто старезною дібровою. Не було ні сосен, ні дубів, ні сотень білих хат з безладною гармонійністю розсипаних по розлогій долині, ні кучерявих садків, які навіть без листя серед зими завжди вражали таємничою поплутаністю свого віття. Село, мов би, провалилося крізь землю, і люди, які жили в ньому – коли тут взагалі хоч хтось залишився живий, теж пішли під землю, щоб жити тепер там і вже звідти далі робити те, що робили вони століття, цілі і тисячоліття, всю свою історію – годувати світ хлібом. Розбомблене, спалене, розотюжене танками – але хоч би ж чорні димарі стерчали над погорільщиною, хоч би поодинокі мертві дерева підпирали мертве небо над мертвою землею, лишаючи для людей хоч якийсь простір між ними. Ніде нічого, тільки три хати в різних кінцях долини, одна під старою, колись червоною бляхою, дві під сірою черепицею, та від того ще тяжче на душі, ще безнадійніше». В липні 41-го, відступаючи, ми палили перестиглі пшениці, щоб не дісталося ворогові. І тоді горіли малі великі сели разом з хлібами, горіли мовчки, безіменно, без карих, бо так було треба. Такий був наказ товариша Сталіна. В 42-му і в 43-му бачив я десятки спалених фашистами російських сіл. Суціль Суцільдерев'яні вони звалися «деревнями». Знову безіменно них, бо на скарги і болі не було часу. Ми квапилися, ми нетерпеливилися. Ми горіли тільки одним пориванням, тільки одним покликом, тільки одними словами. Вперед на запад, даєш Берлін. Вся Європа стогнала над двома знищеними її селами. Чеським Лідіце і французьким Орадуром. А в нас спалено разом з людьми, Сотні і тисячі сіл. І Європа мовчала. Ми мовчали теж. Залізні зуби Ось і моє рідне село, зметене вогнем війни. Моя мати з маленьким моїм братиком живе в землі, а я, і визволитель мали на цілий рік Гибію десь на чужині і виконую завдання, про які не розкажеш нікому, хіба що.